Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război De Camil Petrescu Pista 15 De altfel, eu cred că vor veni lupte mari în care se vor angaja toate unitățile. Noi putem fi de diseară, în noapte, poate în cinci minute se pornesc focurile. Verdunul nostru e ca și început. Bine, dar acasă nu va face nicio impresie? Cred și eu. Sub unghiul speciei nu ești interesant decât dacă ești ucis cu alți zece mii odată. Dacă un scritor va descrie numai lupte de patrule, cred și eu că nu-i se va vinde cartea. Popescu se întoarce ușor spre dreapta ca și când s-ar feri de ceva nevăzut și pe urmă ridică umărul. dacă e prost, n-are decât să pui stânjeni de cadavre, uragane de obuze, râuri de sânge, ceva așa să facă o senzație nebună. Și nu terminăm bine masa, că iar se aud focuri. De data asta e ceva mai serios. Împotriva noastră, dinspre satul vecin, pe ambele povârnișuri, în fundul căreia e șoseaua albă, Înaintează un lanț puternic de trăgători, din care nu vedem însă decât grupuri care fac salturi înainte și se culcă repede. O baterie de artilerie de 75 bate puternic marginea satului unde e popota, pe care o părăsim în fugă. Batalionul întreg e cu trei companii îngrămădite cam sub dal, gata să ne desfășurăm. Brigada lui Corabu e departe, pe stânga, într-o pădure. Avamposturile noastre s-au retras, trăgând focuri. Obuzele nu-mi fac prea multă impresie, deși sunt foarte nervos. Sunt destul de puțin numeroase. Capitanul are un cap de om necăjit, care nu știe ce are să facă așa ca ieri. Probabil că vom pune baioneta și vom năvăli calabran. Un obuz nu explodează. Din fanfaronadă le declar camarazilor săcuiți, că artileria ungurească e inofensivă și iau în brațe obuzul ca să le arăt că are pulbere proastă. Toată lumea strigă speriată la mine. Astâmpără-te, Gheorghidiule, ai nebunit? Capitanul se încruntă mânios, ridică poruncitor mâna. Lasă, domnule, proiectilul jos! Din fanfaronadă mereu, înmănușat, Vin cu el în brațe, cum aș duce un copil înfășat spre grupul lor. Sunt furioși, se dau în și răcnes la mine. — Fugi de aici, domnule capitan! Domnule capitan! Am nebunit! Cu o mutră ipocrită de fată și rată. — Dar nu-i niciun pericol, absolut niciun pericol. — Lasă-l jos, domnule! îmi strigă răspundiți, Îl arunc jos, cum ai aruncat, după ce ai privit-o, o sfeclă. Și înghețat și azi de nebunia mea, căci aruncat jos, izbindu-se, proiectilul putea face explozie. Când mă întorc la camarazii mei, înțeleg toată nedelicatețea gestului meu. Știu bine că sunt un grup de oameni care și-au făcut mai mult decât datoria și, acum când scriu, știu că, în afară de două-trei excepții, au fost poate cei mai de ofițeri ai războiului românesc. Dar o expunere copilărească și inutilă le repucnă, iar gestul meu nedelicat, subliniind o astfel de rezervă din substraturi abia bănuite, era de o indiscreție penibilă. Peste vreun ceas, lanțul de trăgători inamic părea încremenit în loc și asta mă neliniștea mai mult, ca o clipă de suspensie, care îți permite să asculți în golul înaltului ecouri și amenințări. Înconjoară satul și ne taie retragerea," izbucnește hotărât capitanul. Pas alergător prin sat, sus pedal, să ocupăm culmea și cetatea înaintea lor. Trecem de cingoană prin târg." Săstașii și săsoaicele cred că ne retragem și au apărut la porți și la ferestre amenințându-ne. E ieșit săsoaica mea cu bucile rumene și sânii mari care ne cuiduiește cu ură. Un soldat dă din fugă un picior în burta unui moșnea care, repezindu-se la noi ca un câine la trăsură, amenința și înjura. Sus pe deal am impresia că sunt despărțit de toată lumea. Capitanul Floroiu, nervos dar hotărât, aleargă pe dinaintea rândului de oameni ajezați cu baioneta la armă, cu fața la pădurea din dreapta și așteaptă, în ordinea tarlalei, de porumb pipernicit. E ziua în mare, e soare de început de toamnă, cald și bogat în reflexetari și, totuși, atât de întins aștept, încât aproape am halucinații. Mi se pare că inamicul a și-a apărut la zece pași după trunchiurile rare și groase de copaci, care s-au însuflețit și au devenit dușmane. Dar nu vine nimeni. După un timp încep să fiu neliniștit, căci nu mai putem aștepta cu atâta încordare, cum nu pot sta prea mult, cu brațul întins, mai ales că nu am nicio vedere. Iau doi oameni și mă duc pe vrânci mai mult, departe, înaintea companiei, spre dreapta, paralel cu pădurea, ca să am din nou vedere, de sus acum, asupra voi unde eram adineauri. Merg prin porumbul rar, mărunt, scorojit, las la vreo sută de metri în stânga cetatea, care e un binecuvântat parat pentru noi, căci semeață, atrage, deși neocupată, tot bombardamentul asupra ei. Cam la 200 de metri dau de un soldat de-al nostru care, cu arma culcată lângă el, scrutează rotuljimile de deal, cercetează valea și pădurea de dincolo, privind intens de parcă ar avea binoclu. Niculae Zanfir, ce cu tine? Am venit în observație, domnule sublocotenent. Vreau să văd ce cu ei. Așadar și la soldați, nu numai la mine, și la Orișan, această neputință de a îndura necunoscutul, nevoia mortală de a ști ce se petrece înainte. Cred că acest sentiment era mai curând un derivat al fricii, socot că, într-un anumit sens, de frică țineam să fim atât de înainte, căci, din cauza imaginației prea libere, teama de necunoscut era de neîndurat, dar, negreșit, asta numai la cei hotărâți să nu dea, în niciun caz, înapoi. Lupta a început la stânga, violent, cu aceleași pleznituri care biciuiesc viu cerul, cei dinspre stena au împins înapoi compania Corabu, vor să intre în Cohalm. Dar brigada s-a oprit chiar în margine unde s-a întâlnit orișan, care a rămas de capul lui acolo și acum au deschis împreună un foc aprig care zădărnicește orice încercare de a intra în oraș. Între timp, o baterie a noastră trage și ea spre bucuria soldaților și am din nou și pentru ultima oară spectacolul uluitoarei preciziuni a artileriei românești sau, mai curând, al întâmplării, Ca și la Old, ca și la Bran, chiar primul obuz face să se împrăștie departe, la doi kilometri de noi, un grup enorm pe care nici nu-l bănuiam, pe cărui soldați, ca pe niște gândați cenușii, îi vezi numai când speriați, aleargă în toate părțile. Urnim pe înserate la un contratac inutil, căci ne izbutind să intre în oraș, inamicul s-a retras. Se hotărăște de teama unei reveniri în timpul nopții, revenire pe care mulți o cred foarte probabilă, să se împingă un post înaintat, departe în pădure, până aproape de ei. Se decide de asemenea ca postul să fie format de plutonul meu. Obiectez cu voce palidă că îmi sunt oamenii obosiți și încă alte vreo două motive care nu sunt luate în seamă. Lasă că azi făceai figuri cu obuzul, îmi spune cu o ironie rece capitanul meu micuț, și simt că expresia mă încondează puțin ridicul în surusurile tuturor. Mai târziu, un sergent care face legătura la batalion mă lămurește de ce am fost indicat eu. Capitanul a spus-o anume. Trebuie un post sigur, să nu fim surprinși la noapte, la doi kilometri înainte, dacă se poate. Trimitem pe Gheorghi Diu că la execut întotdeauna ordinele întocmai. Mi se explică acum cu prietenie revenită că patrule de ale companiei vor face toată noaptea legătura cu mine. Trec o rupă adâncă unde știu că se vor opri la noapte toate patrule menite să mă caute, și după vreun ceas de bășbuit în tăcere, printre copaci și tufișuri, mă opresc într-o poiană. Luna n-a răsărit încă și socot în noaptea asta totul dușmanos. Privesc bănuitor, fără să văd nimic, întunericul, pădurea toată, nesfârșirea până la capătul lumii. Îmi simt inima ca un mic cheag. Parcă aș fi coborât cu oamenii mei, cu un ascensor, într-o mină blestemată și cu forma abia ghicită în noapte. Nu doarme nimeni. Oamenii au format un careu cu baionețele la armă, alăturați și atenți ca niște vânători în așteptare. Suntem toți numai urechi căci acesta e singurul mișloc de a fi de folos celor din urmă. Trimit încă un post de ascultare de patru oameni spre dreapta înspre șosea, ca să supravegheze și acolo necunoscutul negru. M-am trândit pe iarbă și încep să tremur. Îmi aduc aminte că sunt, tot ca la 14 august, în bluză ușoară, pantalon de rei de vară, rar ca o pânză de casă și ghete subțiri de șevroc. Multă vreme senzația de teamă și cea de frig se cumpănesc înseilat, pe urmă odată cu răsăritul lunii, cea de frig devine pătrunzătoare. Nu mai pot sta locului și vreau să fac doi, trei pași în cuprinsul poienii, dar Nicolae Zanfir îmi atrage luarea minte că nu se mai poate asculta. Mă opresc din nou și mă pe iarbă. Bluza croită strâns pe talie îl ține încă puțin de cald, moletierele de asemenea. Dar în mușchii de deasupra genunchilor mi s-au înfit parcă gheară de gheață. Îmi turesc pumnii care, o clipă, ca la rănile umflate, îmi dau o asemuire de ușurare, dar pe urmă simt iar colți în în coapsă. Mai târziu încep să mă doară și brațele. Lungit pe spate îmi mișc membrele încet ca un gândac în agonie. Parcă e o clipă de amorțeală, dar după aceea, gheara de gheață se înfige din nou, ascuțit, în mușchii care tremură așa singuri. Nu mai pot gândi la nimic, las totul în grija oamenilor și, ca un bolnav, îmi lipesc palmele de mușchii dureroși. Pe urmă, nu mai pot, măscol și încep să umblu puțin zănatic. Mai băți, aveți vreo manta cu voi?" Îmi dau, după o înceată consultare, răspunsul că toate sunt de azi de dimineață în cantonament. Ei, în schimb, au vestuane vestoane și pantalon de stofă groasă. E noapte târziu, dar cât va mai fi până mâine dimineață? O veșnicie. Umblu fără să pot îndoi picioarele, căci pulpele au ceva zgrunțuros și zdruncinat în ele. De la un timp nici mersul nu mai ajută nimic. Mă târăsc, iar jos. Acum încep să simt și un soi de gol sub stomac, parcă pielea mi se întinde pe oase de le simt contururile, înțepenesc. E peste puterile mele atâta suferință, era atât de cald azi. Încerc să fixez ziua după calendar, dar cine a mai ținut socotela de zile, când pentru noi, care trăim după calendarul veșniciei, n-aveau nicio importanță. Găsesc totuși că e cu putință să fie militărește 15-25 septembrie. Pentru o zonă de platouri și munte, aici, în Ardeal, nopțile astea înghețate trebuie să fie obișnuite. Mă întorc de prisos când pe o parte, când pe alta și încleștesc dinții. Nici mănușile nu mai țin nimic. O durere nouă se adaugă, un fel de umilință pe care numai eu o știu în noaptea asta, îmi curg lacrimile și roaie, fără să le pot stăpâni, parcă sporind la fiecare sforțare pe care o fac, de a le opri. De n-ar vedea, de n-ar ghici oamenii. Privesc istovite groază în tunericul, compar culoarea minte umbrele copacilor, să văd dacă sunt semne, că se apropie zorile, dar nimic. Simt că până mâine voi de frig. De la o vreme se pare că oamenii au ghicit drama de lângă ei. Domnule sublocotenent, sunteți bolnav. După ce îi lămuresc că nu mai pot îndura frigul, îi simt abătuți că nu pot să mă ajute. Groaza că voi înnebuni de frig mă descompune. Într-un târziu, când simt că trec prin mine cuțite, mi se pare mântuitoare propunerea sergentului Voicu. Mă lungesc jos, întins, și doi oameni se culcă peste mine. Era și timpul. Mi se încleștaseră folcile de nu mai puteam vorbi aproape. Oamenii sunt calzi ca niște perne grele și, totuși, îmi pare că sunt prea ușori. Acum, când coapsele se încălzesc de coastele lor, îmi simt umerii, simt cureaua care îmi strânge mișlocul, simt pretutindeni atingerea stofei de pielea iritată. Mi-e tot corpul încleștat. Noaptea asta nu se va mai sfârși niciodată, eu în niciun caz nu mă mai pot închipui sfârșită. Când îmi dau seama că mi-e atenția înghețată, împăiată parcă, de nu pot gândi la nimic și când știu că timpul ca să treacă fie doar câteva minute, are nevoie de gândire și absență de la realitate, înțeleg că niciodată nu voi ajunge la încenușarea zorilor. De dinapoi, după cum era de prevăzut, n-a venit toată noaptea nicio patrulă. Dușmanul n-a dat însă niciun semn de viață, iar când această noapte de febră rece totuși trecu, poiana și pădura înfățișoară un aspect nou. A căzut o brumă groasă ca o pătură lată de zahăr alburiu peste tot. Zâmbesc ca un bolnav după delir și oamenii îmi privesc buzele arse, fața trasă și zâmbesc și ei. Grozavă noapte, don, suplocotenent! Sunt mirat căci n-au dat niciun semn despre asta până acum. Și vouă a fost frig. Fă hai, păcatele noastre, îmi răspunde unul și ceilalți clatină cu amărăciune din cap. La vreun ceas după răsăritul soarelui, o patrulă vină cu ordinul să ridicăm postul și încă peste o jumătate de oră, batalionul schimbat e în marș spre Bogata, la cartierul diviziei. Trecem Oltul pe un pot de vase și privesc cu ochi mari lunca largă cu răchiți strâmbe și tufișuri. De la moartea colonelului, Oltul are pentru mine un aer funebru. Imaginez mereu în lunca lui cu prundiș și răchită atacuri, tranșee care rezistă fierberea de moarte a nopții. E o mișcare de cartier în satul în care intrăm în coloană. Trupe, căruțe, militari care umblă forfota în vreme ce alții se plimbă liniștiți, ca și când mișcarea nu-i privește. E parcă un fel de calea victoriei militară. Luăm masa la popota diviziei după ce au plecat mărimile într-o sală mare de școală. E mâncare de birt mic, dar destul de bună. În timpul fripturii se aude de afară, prin fereastra deschisă, un acord de trei pleznituri slabe, ca trei păcănituri de castanietă sărim toți căci desprinse de voința noastră, trupurile au încremeniri sperioase, nejudecate la orice zgomot care amintește de luptă. Un locotenent de la cartier ne lămurește rostul focurilor aici, continuându-și masa. Nu-i nimic, l-au împușcat pe sasulă la pe care l-ați trimis voieri. Tresărirea a trecut ca o undă, dar gândim acum, și parcă scade ceva în atmosferă, mâinile s-au muiat pe furculițe și ochii ni se întâlnesc în aceeași plutire vagă de vedere desprinsă. orișandă far farfuria de dinainte la o parte, Popescu își prinde capul în mâini și capitanul, mic și feminin, caută stânjenit un subiect de vorbă. Maiorul, deși știe, întreabă cu dispreț acru cine l-a trimis pe sas la divizie și întoarce apoi capul. Fie din cauza frigului de azi noapte, fie din altă cauză, sunt bolnav de intestine. Trei zile și trei nopți o duc într-o continuă neliniște, o setă de moarte și o adevărată incontinență a stomacului. Sunt subt ca un cadavru și demoralizat ca un paralitic dureri n-am acute, însă doctorul care mă vede de trei ori pe zi e hotărât să mă trimite în țară la spital. Îi e frică de febră tifoidă, dar gândul ăsta mă îngrozește. Să mă duc bolnav de stomac în țară? Să plec de pe front din cauză că am scaune dese? Domnule, înțelege, vrei să te duci în țară? Vreau, domnule doctor, vreau, dar din cauza stomacului mi se pare că ar fi ceva așa mortal, ridicol, ca un general, care ar purta umbrelă ca armata de eroi din Țiganiada, care cer lui Țepeș, soldați să-i apere pe hoți. Domnule, te întreb încă o dată. Vrei să te duci în țară? Nu vezi ce prăpădit și jigărit ești? Vrei sau nu vrei? Vreau, dar nu vreau să știe lumea acolo, că din cauza stomacului mi-am părăsit camarazii. Dar vrei să știe că ai plecat să faci brânză mare și ai murit ca un erou de stomac? Știu că trupul ăsta, supus ca un sclav, nu mă trădează dacă vreau. de alminter minter ce ar zice Corabu, Orișan, Popescu și ceilalți când m-ar ști plecat de pe front din cauza stomacului. Băieții vin să mă vadă toți și aflu că spre uimirea tuturor cartierul anumit un nou comandant al regimentului în locul maiorului Dimiu care gira comanda de la moartea colonelului. E totul maior, se zice valoros, dar toți erau obișnuiți cu dimiul, care se dovedise capabil și bun camarad. Dumitru îmi pune pietre calde pe burtă, beau cinci ceaiuri, mă înveselesc până peste cap și a patra zi, când aflu că regimentul e plecat, mă urc într-un furgon de bagaje și, fără să mai spun o vorbă doctorului, sunt plecat și eu. Ne-a acoperit pământului Dumnezeu Ordin să mărșăluim cu cea mai mare iuțeală, neobosit spre Sibiu, respingând orice forțe inimice vom întâlni în cale. Știam că paralel cu divizia noastră merg alte două, una la dreapta, alta la stânga, pe semne că la Sibiu s-a întâmplat ceva. Nu întâlnim în patru zile decât o perdea de husari care face mereu, luptând admirabil, împingeri de recunoaștere ofensivă. Ne țin însă prea mult în loc, după opinia lui Orișan, care găsește că ne oprim în mod nepermis de mult o întreagă divizie de infanterie în lupte fără importanță. Ceilalți ripostează că avem în față trupe numeroase. Cert pare numai că inamicul n-are cu el decât o baterie, deci și forțele de infanterie trebuie să fie minime. În orice caz, desfășurarea noastră batalioane întregi pentru simple escadroane dovedește că avem un mediocru serviciu de recunoaștere. Și mai dovedește incapacitatea conducerii noastre militare care ignorează un principiu esențial al războiului. Niciodată nu trebuie să desfășori în câmpul tactic mai multe trupe decât inamicul, sub niciun cuvânt, care și el... Nu e decât o consecință a principiului fundamental, câștigă războiul armata care a angajat mai puține din forțele ei în bătălie. De aceea, mari cuceritori, romanii, mongolii, Napoleon, nu au decât atâta timp cât au fost inferiori ca număr. Adevăr foarte explicabil pentru cine cunoaște cu adevărat psihologia războiului, în șanțul cu buruieni al șoselei așteptăm ca batalionul din față să-și deschidă drum. Ei, înaintăm?" ne întreabă surzând capitanul Floroiu, pe noi cei doi pesimiști ai regimentului. Orișan e indignat, dar cu gesturile lui potolite de englez, cu frunta cheală și surâsul condescendent, nu se prea trădează. E mai pasionat ca un ofițer activ. Asta e înaintare? Nu vedeți că e câmpul plin de batalioane românești ca la manevre? Fără legătură, fără conducere." N-ați văzut că ieri artileria noastră a tras în propriile trupe și n-a fost niciun mijloc să-i se comunice lungimea tirului? Intervin întrerupându-l ca să întăresc cele spuse de el. Și pe urmă e posibil, oare, să nu fim deloc informați despre cele ce se petrec înaintea noastră, despre efectivul, oricât de aproximativ, al trupelor inamice cu care luptăm? De altfel, nici nu știm sigur unde ne găsim. Regimentul nostru și cel de artilerie n-au decât un petic de hârtie împreună și e certă, pentru că artileriștii vor să o păstreze pentru regularea tirului. Un camarad e sigur că luptăm cu divizia de la Sighișoara. Trece un automobil cu fanion albastru cu doi ofițeri răsturnați pe perne. A, ah, dacă generalul ar fi inteligent și dacă ar fi trimis automobilul acesta să ia pe Orișan la masă, o dată sau de două ori, cum am auzit că se face în armatele străine, câte lucruri ar fi azi poate altfel? În ultima seară, pe când ne în încolonați pe șosea pentru un marș de noapte, auzim în fața noastră, în întuneric, nu știm unde, o răpăială scurtă și violentă. Coloana se oprește în loc și călăreți alarmați încep să ducă și să aducă ordine. Regimentul XX. Unde e comanda brigăzii? Se repetă transmis. Comanda brigăzii? Aici comanda brigăzii. Domnul general Y. Nimeni nu vede în întunericul înfundat pe cel care întreabă și fraza e luată și trecută ca o foaie, fără să i se mai știe locul de început. Aici domnul general Y. Aici domnul general Y. Aici, domnul general Y. Gândul morții, cu tot necunoscutul, mi se pare anesteziat. Mă frământă cu sucâitoare grijă și neliniște problema dormitului în frig în zorii zilei. Peste o jumătate de oră reluăm marșul. După vreo 500 de metri aflăm ce-a fost. Tunuri sunt răsturnate în șanțul șoselei, morți încurcați printre roți. Coloana merge încet și am timp să mă abat în și să întreb. O recunoștere inaimică, tare cam de un escadron, a așteptat ascunsă într-o pădurice chiar lângă șosea și a lăsat infanteria să treacă, iar când a auzit, uruind artileria, a pus mitraliera să tragă. Orișan reflectează pentru toți. Ăsta e serviciu de patrulare pe flancuri? Dacă era un batalion inamic întreg, ce se alegea din toată divizia? Pe mine mă minunează însă că ofițerul răspunzător din frunte, cine-o fi fost, nu și-a pierdut totuși capul, a putut să-și dea seama de unde vin focurile, ce puțin numeros ei în amicul, a detașat, mi se spune, numai un pluton și a curățat cu el așa în întuneric păduricea. O astfel de faptă provoacă atâta încredere că uiți amărăciuna gândului că nu se iau suficiente măsuri de siguranță. Numai acelui ofițer hotărât îi se datorește faptul că panica provocată în artilerie nu s-a transmis trupei întregi. Mergem până aproape în zorii zilei. Sunt semne că a doua zi vom avea o bătălie serioasă. Batalionul nostru intră în avamposturi pe la trei dimineața când ne oprim pe poalele unui deal. Compania va trebui să trimite un post mult înaintat în fața diviziei, peste o râpă adâncă și mocirloasă dincolo de dealul din față. Așa ni se spune că întunericul ascunde un deal în față. Dar patrula se întoarce și ne spune că plutonul, trimis sub comanda unui ofițer, s-a culcat întreg la o de pași de noi, fără să execute, deci, ordinul. Ofițerii companiei ținem consfătuiri, dar nimeni nu se supără, căci N. e singurul ofițer laș al regimentului și, lucru surprinzător, e privit cu îngăduință de parcă ar fi un simplu bolnav de stomac iar el convine, cu minte, cu această considerare. În realitate, așa ca Iuda pentru destinul Bibliei, el e necesar colegilor lui ca să le dea măsura propriilor valori. El procură fiecăruia tihnita mulțumire sufletească de a se ști superior. Eu singur sunt indignat căci se hotărăște să trec pe lângă plutonul ascuns, să-l trimit la companie și apoi, dincolo pe deal, să constitui un post de siguranță. Și acum începe una dintre zilele cele mai grozave din viața mea, dacă nu cea mai groaznică, durabilă halucinație de foc și de trăznete. Zorile din viorii deveniseră albicioase, iar norișorii de la răsărit iluminați din dos și tiviți cu aur. Trecem râpa cu un sentiment de voie bună pe care nil l dădea continua înaintare, iar când urcăm povârnișul din față, întâlnim două furgoane de bagaje cu coviltir părăsite în fugă de inamic. Le cercetăm surprinși și descoperim că sunt pline de bunătăți. Îmi găsesc o manta de cauciuc, pachete de ciocolată și dulcețuri, descoper scrisori pe care le iau și ziare nemțești. Oamenii au și ei iubitori cu chibzuială de sățios, două putini de brânză. Ordonanța găsește în sfârșit mult căutata pătură. După un sfert de oră urcăm până la muchea dealului. Sus ne găsim în marginea unui platou, ușor adâncit în mijloc, ca un convenabil teren de fotbal cu iarbă verde. În față, marginea cealaltă e ceva mai ridicată ca a noastră, la stânga, hotarie e peretele negru al unei păduri. La dreapta nu-i hotar lămurit cărți sunt numai creșteri și îmbinări capricioase de muchii și râpi. Pentru că era ziua, desfășur oamenii pe un rând, lungiți la doi pași unul de altul, pun să se desfacă putinele cu brânză, le împart, prefac una goală în scaun și mănânc ciocolată, citesc în lumina proaspătă a dimineții Noe Frae Pres. Scenă de groază la Turtucaia 25.000 de mii de prizonieri București amenințați Armata noastră trece ca un tăvăluc de fier Telegrame către McKenzen Vercanul în Reten Sunt titlurile textului de pe o pagină întreagă Totul e nou pentru mine, acest podiș larg din fața mea, lumina via a soarelui peste verdele brumat al dealurilor și voiilor. Bagajele acestea, parese ale regimentului patru de artilerie din Hanovra, bagaje care au văzut Berlinul și alte capitale pe care eu nu le-am văzut, gazeta asta neverosimilă, care e ca un zmeu legat cu sfoară de lumea cealaltă, cu mii de kilometri dincolo de podiș, imaginea pe care mi-o fac despre cei din București amenințați, dar mai puternică decât orice, lumina înurourată și binefăcătoare a soarelui biruie. Văd totul în fața mea și nu e nimeni la marginea, ceva mai ridicată de vis-a-vis, -a, -vis, a podișului. Trimit un bilet lui Orișan. Am două căruțe cu bagaje pradă pe alese. Trimite saci să încărcăm. Ai două perechi de cizme de conte hanovrez, că una mi-o laș mie. Spune capitanului că aștept ordine, iar pe dosul după ce îi trimit un ziar, căci uitasem. Am și alte ziare nemțești, foarte, foarte interesante. Verkan rumenien Neten Un articol de maiorul Morat Nu spune la nimeni nimic de bagaje, să alegem noi ce e mai bun. Pe urmă, le dăm lor tot. Podișul din fața mea e ca o pucată de plai, atât de dulce e scobira din mijloc și atât de frumos începe în stânga pădurea din iarbă. Să tot faci imaiul pe o asemenea pajiște. După un timp, dincolo, pe dâmbul scund din față, apare un călăreț. S-a oprit ca o statuie pe un soclu. Spectacolul surprinde oamenii care continuă să mănânce însă brânză cu o tihnă țărănească. E între noi și el ca la trei 400 sute de metri. După ce se uită liniștit la noi, își îndeamnă calul și coboară vreo 30 de pași spre destul de înghițita noastră nedumerire. Pe urmă se întoarce și urcă la pas pe dâmb, se lasă în golul de dincolo care duce până la Viena. Numai decât vin doi infanteriști, se opresc și ei pe marginea ridicată ca o margine de tavă a plaiului verde. Se profilează pe cerul tare și gol ca niște ciobani pe o culme. Coboare 30 de pași, se întorc apoi și intre și ei dincolo, în golul pe care nu-l vedem. Pe urmă apar pe deal patru, fac în tocmai mișcare. mișcare, coboară aceeași 30 de pași, se întorc și se afunde înapoi, dincolo de margine. Revin acum 16 inși, se opresc toți aliniați, se desfășoară întregători și pornesc spre noi. Sfatul eroilor mei, care mănâncă brânză, e de părere să-i lăsăm să vină aproape, să vedem ce n-ai vor. Acest sfat e foarte influent în Pluton și eu, deși nu-l întreb niciodată nimic, ratific hotărârile lui. Dar nu, iată și cei șaisprezece s-au oprit după treizeci de pași și, în loc să deschidă focul, stau și se uită la noi. Ne uităm unii la alții, cum se uită vecinii, în fața casei, unii la alții, peste drum. Eu mă întreb însă ce dracu mai credei despre noi. Chem pe Nicolae Zamfir. Ascultă, Zamfire, ia doi oameni și tărăște-te prin pădure până spre ei într-acolo. Vezi, ce mai e și asta? E sigur că azi vom avea o bătălie mare. N-aș putea spune că mai am viziunea aceea de infern cu mormane de cadavre și cu torente de foc, dar știu că va fi destul să deschide cei de vizavi focul pentru ca să cad, așa cum stăm neadăpostiți, la prima salvă totuși nu caut să ne adăpostim. E ceva de sport în încăpățânarea de a rămâne. Caporalul s-a întors cu urechi lungi. Domnule sublocotenent, nu știu, dar mie mi se parcă pun în bătaie. se au deuruit de chesoane. Între timp, cei 16 oameni, după ce au mers cu spatele la noi, au ajuns iar pe mugie și, la o comandă, neauzită de noi, se opresc se strâng unii lângă alții aliniați, fac stânga împrejur, apoi se încolonează ca la un marș de defilare. Un superior lovește ei din când în când cu un baston sau cu o cravașă. Probabil că vor să se socoată în curtea cazărmii. Pe urmă, într-adevăr, acest superior, pre-neîntrerupta noastră nedumerire, stând cu spatele la noi, primește defilarea trupei care, de unde suntem noi, pare și mai automată cu pasul ei întins. La sfârșit se opresc în picioare pe dâmbul care mărginește podișul, aliniați cu fața la noi. să că tot la comandă apoi, în stânga și în dreapta rândului, din golul nesfârșit de dincolo, care ar putea cuprinde orice posibilități, apar sus și se aliniază unul câte unul alți soldați. Pe un petic de hârtie trimis căpitanului cer să intervină artileria să se tragă o salvă care să împiedice punerea în baterie a inamicului. Aștept acum cu certitudine începerea luptei, plin de amintirea tirului atât de precis al artileriei noastre. Pe coastele nevantai, din spatele meu, coboară spre fundul văii companii și batalioane cenușii. Îmi zic că se fac regrupări, probabil, în vederea atacului. Domnule sublocotenent, ce soldați sunt ăia care coboară pe vâlcelușă înfresat. Ai noștri? Cine să fie? Așa e că, bine zici, dar de ce s-o fi ducând așa, înapoi? manevreza în fire, manevrează. Cei din față, din marginea cealaltă a pajiștei, nu mai coboară, stau nemișcați în picioare, împlântați în muchie ca niște uriași soldați de plumb, prinși pe aceeași lamă de cositor. 152 156, 158, 160. Oamenii mei îi numără, dar s-au încurcat și sunt nevoiți să o ia de la capăt. Orișan a venit el însuși cu patru oameni de -ai lui cu foi de cort. Nu glumește. A și intrat sub coviltire să încarce bagaje. Mă gândesc nedumerit ce e de făcut. Cei din fața mea sporesc necontenit și mie cu neputință să înțeleg ce vor. Atitudinea lor îmi confirmă însă în parte părerea dedusă din regulamentul serviciului în companie, care spune că posturile nu deschid niciodată focul decât dacă sunt atacate. Îmi dau seama și care ar fi pericolul. Aș începe înainte de oră lupta, înainte ca mișcările de manevră să fie sfârșite, aș angaja astfel trupele noastre pe jumătate la locul lor numai. Câți în mai dumitre? 260, domnule sublocotenent! Ilie Orzaru, îndreptă amărât și păgubos. De unde? 256. Acum vite. Sunt 258 și acum abia 260. Se corectează unii pe alții cei care numără. O mitralieră, bine pusă la punct, ar face, măturând în fața ei în câteva secunde, 260 de morți. Suntem grupați ca două echipe de fotbal la distanță, față în față, dar parcă am și mai bine impresia că nu suntem decât câteva minute înainte de descărcarea revolverelor celor două grupuri ale unui duel, față în față. Cu deosebirea că martorii, medici, spectatori, toți sunt aici combatanți, că distanța e de 400 de metri, poate și mai ales cu deosebire că, după primele focuri schimbate, lupta nu va fi oprită, ce abia va începe, până la exterminare, cu intervenția artileriei și a tuturor surprizelor posibile, și mai ales cu sentimentul că și cei care vor scăpa după zece oră de luptă vor muri poate la noapte, poate mâine, poi mâine, săptămâna viitoare, cine știe când. Cel puțin războaiele vechi se decideau într-o zi, în două, în trei, dar artileria noastră nici nu se gândește să tragă. Agentul de legătură îmi aduce un ordin scris pe un petic de hârtie. Batalionul nostru va proteja retragerea diviziei, apoi dumna vei asigura retragerea batalionului și după aceea te vei retrage și dumna ta. Nu mai pricep nimic. Ce sens are această retragere și ce noi mare această protejare când nici nu suntem atacați? Am să cer un nou ordin mai lămurit, dar mai întâi vreau să știu ce am în față. Cât sunt, mă? Vreo trei și ceva, dar s-au mai oprit acum." Soldații de plumb, de pe marginea cealaltă, mai ridicată a pajiștei, proiectați pe cerul gol din spatele lor, așteaptă țepeni. Ce? Tărăsc cu privirea pe agentul de legătură pe cărăruie, jos înspre râpă, să vadă dacă îmi confirmă ordinul." Batalionul, într-adevăr, se în încolonase pe drumul alb. În clipa asta am avut impresia că s-au ciocnit două locomotive, cu un zgomot de iad și am văzut cele două căruțe crescute într-un munte de fum. Orișan trebuie să fi fost făcut praf cu oamenii lui cu tot. Acum salva de obuze, urlând apric peste capetele noastre, se prăbușește în mijlocul drumului, departe, în spatele meu, în plină coloană, ridicând ca niște brazi pământ negru. Oamenii fug în toate părțile ca o adunare în care a lovit trăznetul. Spre norocul lor, la dreapta, priul mocirlos are un mal mai răpos, care îi poate ascunde de vedere. Se năpustesc mulți acolo. A doua salvă de treznete, spintecând năpraznic pe sus aerul, cade tot în drum și face alte patru morminte circulare. Nu mai zăresc decât câțiva întârziați și pe aghiotantul regimentului, care fuge călare în galop înnebunit. Goana lui salvează batalionul, căci inamicul care, de sus îl vede alergând, s-a încăpățânat să-l vâneze și trage toate salvele după el. Are totuși noroc să ajungă la timp după un dâmp unde îi pierd urma. Șoseaua crapă în explozii cumplite. Nu poți să-mi dau seama de pierderi pentru că soldații se culcă toți pe unde se găsesc când vin obuzele. După ce trumbele de pământ negru și fum se risipesc, îi vezi genușii lungiți it și colo, fără să știe care sunt morți și care sunt numai culcați, ca să se ferească de spărturi. Agentul de legătură îmi dă de pe malul celălalt al râpii, învârtind brațul deasupra capului semnalul de retragere. Întârziasem puțin, căci soldații de plumb au deschis focul și numai decât în urmă au pornit spre noi. Focurile noastre îi fac să se culce automat. Ne retragem scurt pe muchia râpii și tragem mereu senin, fără să știm ce ne așteaptă. E un schimb viu de răpăiel și fusituri când dau și eu, agitând mâna, semnul retragerii. Acum pornesc chiar spre noi, pe semne că plecarea noastră nu mai e însă conformă planului lor, pentru că trăsnetele de obuze se prăbușesc acum în plutonul meu. Cădem cu sufletele rupte în genunchi, ne aruncăm jos, care cum putem, apoi alergăm, coborâm speriați, împrăștiați, fără să știm câți mai suntem, mai ales acoperiți de pământ și fum, cum arătăm acum. E o schimbare de sus în jos, ca și când ar fi căzut tâmpla cerului și jumătatea din priveliște s-ar fi răsucit ca într-un ochi bolnav, ca într-o oglindă dintr-o dată întoarsă, o întârziere întinsă și pe urmă alte șuierături. Ne prăbușim odată cu ele. Nervii plesnesc, pământul și cerul se despică, sufletul a ieșit din trup ca să revină imediat, ca să vedem că am scăpat. Nu târziem totuși să dezlipim obrazul de pământ. Față de cele austriece, obuzele acestea pe care le bănuiesc nemțești sunt de neasemănat. Trebuie să fie de 105 sau 150, jumătate fuzante și jumătate percutante. Sunt trase prea de aproape și urechea nebunită nu le aude vujuitura nepământească decât aproape, odată cu prima explozie, cea fuzantă la trei-patru de pământ, după care vine scurt, dar deosebit, o a doua catastrofă care ridică în văzduh o trâmbă de humă și fum gros ca o fântână arteziană neagră. Șuierăturile groaznice au ceva de șarpe de fier, devenire întinsă de direct amenințător, atât cât ai timp să auzi din ele căci ci în detunături metalice care sunt ca niște rupturi deasupra omenescului, Răgnetul din rărunchi al întregului fier din univers. ca un zăvor căzut mortal, prăbușirile mă readuc la realitate, iar seninătatea cretină cu care luptasem în ultimele clipe se transformă într-o durere de cancer al pieptului. La început caut cu cei câțiva oameni care se țin după mine, cu ochii scoși din orbite, alb de groază vreun adăpost cât de mic dar povârnișul acesta ușor pe care coborâm după o costișă mai abruptă, deși scade neregulat, nu oferă nicăieri adâncituri mai mari decât un culcuș de câine sau muchii nisipoase, abia mai ridicate ca o pernă de căpătăi, cu smocurile lor de iarbă. Suntem așa sub cerul vast și pământul nu vrea să ne primească. Trezne vin mereu în noi, dar flăcările nu le vedem, căci închidem cu cleștare ochii. Cei care trimit obuzele trag cu socoteală, fără să fie neliniștiți de către artileria sau focurile noastre, iar de sus, de unde sunt, observatorii lor pot urmări efectul fiecărui obuz și deci pot modifica tirul matematic. Exploziile se succed organizat. Unele se aud la câțiva pași, altele în mine. Cum s-a terminat o ruptură, corpul tot, o clipă sleit, își înjumătățește răsuflarea și se încordează iar sec în așteptarea celeilalte explozii ca un bolnav de tetanos. Un vujuit scurt, pe care urechea îl prinde cu un soi de anticipație, încleștesc dinții cu mâna îndoită deasupra capului într-o convulsie epileptică și aștept să fii lovit drept în moalele capului, să fii împrăștiat.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 Doamne, ca domnului mei, culiță, fugim, căci e tot una de stai pe loc. Problema de a ști dacă te oprești lângă un smoc de iarbă sau lângă un mușuroi de pământ, e ca de la începutul lumii. Fugim, deci, la întâmplare, nădăjduind să ajungem la râpă. Dar acum au cu noi parcă altă socoteală, o grijă potrivită. Dacă stăm culcați, salvele se răresc și ele, pândind, în clipa în care fugim, însă, vin după noi ca pietrele, prăbușind tot vulcanic. Îi văd pe culme, în picioare, urmărindu-ne cu sentimente de vânători, cum trăgeam noi la bran, de sus de pe măgura. Orice încercarea noastră de a fugi îi îndrăjește, sau cine știe, numai îi plictisește. Abia pot vorbi, căci mi-e paralizat lejul de atâta înghițit în sec. Nicolae, unde sunt ceilalți oameni? Nu, n-apucă să termine, răspunsul se rezolvă în năruiri de munți și de fum. Am sucit gâtul ca un pui bolnav, resemnat ca pe un tocător. N-a fost nici de data asta. Pământul fărâmițat, țășnit în sus, cade acum cu întârziere în ploaie pe noi. Împun, pun și cu mintea umilită mănușile. Mă gândesc uneori la sentimentul groaznic pe care îl încearcă cei condamnați care află numai în ultimul moment că sunt grațiați.